Нас навчили брехати, і ми робили це вправно. Хтось купував собі лікарняний, хтось йшов у відпустку, хтось приносив довідку про хронічне захворювання, яке саме тоді було в стадії загострення. Дехто взагалі звільнявся з роботи. Так, можливо, ми непорядні, бо нам не дають чинити інакше, але їхати на Майдан, щоб вбивати людей, цього ніхто не хотів. Але ж ти не звільнився, як інший, кинула шпильку дівчина. Я навчаюся в юридичному, пояснив Антон. Коли закінчу, піду працювати адвокатом. І будеш чесно захищати від таких, як ти зараз, не вгамовувалася Уляна. Послухайте мене, звернувся до присутніх Петро, щоб зупинити наростаючу сварку. Мені теж в'ївся в, в пам'яті напис «Вони не дають нам жити». Ми не дамо їм правити. Гарно сказано, влучно. А правда, що майдан проплатила Америка, і туди вийшли лише Западенці, поцікавився Іван. Маячня, повна дурня, майже в один голос відповіли майданівці. Хто таке тобі наплів? запитав Ген. Усі тут так кажуть, чітко карбуючи кожне слово, відповіла Оксана. Я вже казав що там були люди з усіх регіонів, відповів Геннадій. Хоча, звісно, що із заходу країни була більшість мітингувальників. Тому що там немає роботи і всі їдуть на заробітку до Європи, спитав Іван. Тому що ми знаємо, що за ті ж самі відпрацьовані вісім годин можна отримувати достойну зарплатню і жити по-людськи, пояснив Марк. Ми на власні очі бачимо життя в європейських країнах, де працюють закони, і люди живуть гідно. Невже вам тут не хочеться так жити? Нам і тут добре, знезав плачиме, Іван. Головне, щоб була робота, і вчасно з нами розраховувалися. Ти говориш так, бо не бачив, як люди живуть в цивілізованих країнах, сказав Марк. Якщо ти хочеш сказати, що Україна потрібна Європі, то помиляйся, ми нікому не потрібні, а Донбас, вибач мене, годує всю Західну Україну. Уля зрозуміла, що починається суперечка, яка може перерости у сварку. Потрібно було рятувати ситуацію. Я вам, хлопці, ще не таке розкажу, втрутилася вона в розмову. Розповідай, що на майдані, вас наповали чаєм з наркотиками. Точно. Підхопила естафету Оксана. Розповідала одна клієнтка, що її син постояв на Майдані тиждень, повернувся, а вона бачить, що з ним щось не гаразд. Вона засина й до лікарні, зробила й аналізи крові, а там три види наркотиків. Уявляєте? І цю казку? Розповідає не одна жінка про свого сина або сина своєї кращої подруги, насмішкувато сказала Уля. Уявляєте? «Є таких, хто вірить!» «А що, це неправда?» скривилася Оксана. «У мене нема підстав не довіряти порядній жінці». «І це, говорить медпрацівник», спитав з усмішкою Гена і обійняв подругу за плечі. «Може, досить балачок. Давайте вип'ємо ще шампанського за те, що ви нас підтримували», запропонував Геннадій. «По-перше, тобі багато не можна, заважила Оксанка. А по-друге, ми підтримували не Майдан, на тебе, моє сонечко. Не розписуйся за всіх, тихо леоперто, промовила Уляна. Я б теж був із тобою поруч, якби не обставини, зітхнув Льоня. А я ні, сказала Оксана. Я не боєць і не революціонер. Я просто жінка. Тож давайте вип'ємо за нас, за жінок і за вашу чоловічу дружбу. За столом стало жвавіше. Затрохтіли виделки, ложки, тарілки. Хтось відкорковував шампанське. «Підніміть келихи і всміхніться!» Оксана підвелася. «Я хочу вас сфоткати!» «За Лугандію!» – весело сказав Геннадій. «За Лугандію!» – повторили голоси друзів. «Слава Україні!» Голосною урочисто промовив Петро. Героям слава, а відповіли не всі. Розділ сьомий. Лікар оглянув Геннадія, призначив лікування, сказав, що повторний огляд потрібний за тиждень. Потому чемно відхланився і пішов. Настя переглянула рецепти. Так, сказала вона, здається, все зрозуміло. Наймемо медсестру щоб вранці тобі робила вуколи, а ввечері буде приходити Оксанка і ставити крапельниці. Здогадуюся, що вона не відмовиться, знати, яком мовила вона. Я теж так думаю, якось не весело, відповів Геннадій. Тоді я йду до аптеки. Мамо, зачекай, попросив син. Скажи мені, будь ласка, навіщо ти лікарю засунуло в кишеню 200 гривень? Як навіщо? Сказала вона здивована, За те, що прийшов на виклад Тобто ця послуга стала вже платною? Прозвучала з легкою іронією Синочку, ти ж знаєш, що не помажеш, не під'їдеш Не натякнула б йому, що віддячу Довелося б чекати кілька днів Як каже дядько Вадим У Сєвєродонецьку потрібно дати 20 гривень А потім привітатися і не факт, що до тебе поставилися б з належною увагою, додав батько, зайшовши до кімнати з чашкою чаю. Він сів на стілець біля ліжка сина, голосно відсорбнув гарячого напою. Можливо, таке, що тобі призначили б не чі ліки. Чи лікар виписав би рецепт на найдорожчі ліки? У нас на роботі працює жінка, в якої чоловік лікар, так вона якось хвалилася, що він отримує відсоток від проданих аптекою медикаментів, на які виписує рецепти. Лікарі домовляються з аптеками і співпрацюють настільки активно, що іноді доходить до бійок. Як результат, її чоловік отримує від аптеку двічі більше, ніж його зарплатня від держави. «Ти б не хотів, щоб на тобі заробляли лікарі?» Тато він уже заробив», – сказав Геннадій. Його обов'язок надавати хворому допомогу, він давав клятву гіпократа. «Сину, не сміши», – усміхнулася Настя. «Хто хоче працювати за ті копійки? Усі платять лікарям». «По двісті гривень? На мій погляд. Тоді, коли на помаранчевий колір кидалися, як бик на червону ганчірку, пам'ятаєте, тітка Ліса розповідала, як мало не вбили підприємця на базарі лише за те, що той намагався допродати светри помаранчевого кольору. Коли в смітники викинули весь одяг цього кольору, бо не можна було вдягати. А з'їзд сепаратистів у нашому місті. Вся країна дізналася, що є таке місто Сєвєродонецьк – центр сепаратизму. Прийшов до влади помаранчевий лідер, і щось змінилося. Батько пильно подивився на сина. Так буде і надалі. Хай хто прийде до влади, буде те саме. Тож на Майдані стояли самі дурні, ледь стримуючи лють, запитав син. Тут усі розумні, а там зібралися телепні. І люди загинули марно, і Левко пропав задарма, і я своєю кров'ю росив Майдан просто так. Ти легковірний, батько допив чай, піддався пропаганді західняків. Син... Настя помітила, що син аж зблід, ти пролив кров немарно. Усе зміниться, але не одразу. Якщо батько цього не зрозумів, то не засуджуй його і не тримай зла. Він чесно висловив свою думку, а це краще, ніж думати одне, а говорити інше. Ви зробили велике діло, показали всьому світові, що українців не зламати. Нагадали, що ми нація, що можна жити гідно, і вільно, але за свободу треба платити, на жаль, дорогою ціною. Хай там як буде далі, майдан війде в історію, настане час, і я буду з гордістю розповідати, що мій син відстоював нашу свободу. Пишномовні пафосні слова і все підвів Риску батько і посунув на кухню. Настя погладила синову голову. Все буде добре, мій рідненький, промовила лагідно. Головне, що ти вдома, що ти живий. Мамо, скажи правду. Чи багато сівердончан підтримувало майданівців? Не знаю, Геніку. Настя привела поруч, навіть скільки приблизно не знаю.